Radio Beograd Dramski program Gost pozorišta Srbije Crnogorsko narodno pozorište Titograd Mihajlo Lalić Pramen tame Jesi ti gladan Kažem la, a je li te biju? Lakše bi mi bilo da biju. Samo neka me maknu odavde, pa neka biju. Hoću da se podmaknem od onih tamo, od maćehe, Riko. Nekve maćehe, šta petljaš što? Ne petljam, no kažem. Petljaš, petljaš. To što vi nazivate otačbina domovine i što ti ja znam. Ona meni nije majka, no maćeha. Lijepu mi je braću izrodila. Jedni me zaveli na pogrešnu stranu, a drugi jurnuli da mi zato uzmu glavu. Kad si umio da me zavedeš na ovi zliji pu 300 vučiće, sad me izvadi iz ove poganemi šolovke da bježim dalje. Žuja! Evo, evo, evo. Žuja. Žuji li se? I tebi to žuja da bježiš nekud? Sad čuvaj Bože, ja ostajem. Zastalno ostaješ. A ja samo malo da se oboravim i odmorim i onda idem u svoju zemlju. Kako bih se ja mogao odvojiti od svoje domovine, a? To ti misliš da se vratiš, jel'i? Nego kako? I da nastavim našu svetu borbu do pobjede. Aha. Čuješ li šta kaže čovjek? Laže pogan. Malo prije mi je rekako da bi se samo nekako izvukao iz ove rupe, to bi mi postepio rođen dan. Opet ti o rupi! Pameti je kroz tu rupu protočila i otišla, samo ti je magla ostala. Prazna tikva, pa odjekuje što drugi kažu. Nijesi... Ti sam, ne ne, a ovo ima vas, na vas mnogo, ima vas toliko da je to nazad problem postao. Morat ćemo vi s tim da se suočimo i morimo. E i više neću da čujemo toj rupi, da Bog da vas rupilo steba. Rupilo je, ne boj se pravo uglavu. Koga je to? Na, sada koga? Koga? Droimo tu i čekamo, a maca može svakog časa da nas čepa zabrat. Kakva maca? Koja maca? Ona maca što nas iz ovde dočerala viko. Preskoči samo preko plota, hop, cup, cup, turup i čepa nas odma zabrat. I onda se curuk na natra kao da ništa nije bilo. Aj, varende preko prta, nije no pekmo. E, mogu još i komunisti da nas otkupe. Da, viče, bojite vas Boj. ba, ne je, se da vas komunisti ne, ne. Ne bojte se, ne bojte se. Stigli smo kod saveznika. Dobro bi no je takvih saveznika. Sve to prokurvalo. Ništa ja njima ne vjerujem. A nemoj! A što da onda bježali k njima koju a, poživate? Kada nista ne vjerujete? Nemamo ku drugo, inače ne bi iz ljubav. A zapadni saveznici drže nas tu, pored granice, da nas kao prekaljene borce stave na čelo prethodnice čim ...počne sukob s tim komunitivskim svijetom. Ja. E, dosta nam je prethodnica, invazije, zime, gladi, riko, svega nam je dosta. Kakvi su nam to saveznici kad su nam i oružje oduzeli? Umjesto e, novo da nam daje. Ja, I avione obećali pa slagali. sve smo naše žrtvovali za njih, sve. Pokleli se s braćom svojom, slušajući tamo nekakva narađenja iz odloza ona. Pomrzili se s kumovima, raspolili prijateljstva i sve vede. Otac sa sinom raskinuo, stric i novca, a brat brata goni zbog njih. E, oni... Nas, da udar je, nabili u ovaj logo, e, Logori su suva mjesta, ovo da je, da je jedna bara i močvara. Čovjek ne bi ovdje kravu zatvorio da mu prenoći u močvari. Bilo bi moje žao. Šta vam ste po čakvorima, pola se već razboljalo. Leže ljudi, umistili na Backlem. takve zaveznike. Kaj ja se oni izbogla. Često sad, one naše voće, one naše Dike oficirske i omrčani komandanti, da ih pitam kome su nas ovo predali. E ako neće A... dalje da nas voze reci ti i njima da nas pušte. Reci ti i njima pokajali su se što smo A... došli kod pogani, to ime. Ne sjedi nao... se nam ovođen i ne treba nam ljeb njihov. Ne. Nećemo ga, odbit ćemo ga, Tako nećemo ljeb onoga ne. koji pomaže šomuniste. Znači se da. mi bez mi. samo boli. neka nas pušte. Gde su naše poglavice? Da mi barem on mi što mu ovo propalo kolo u Vukoše. Braćo, slađe bih po njima razvalio nego svoju čecu vidio. Kako ih četiri majke prognam jednu kropu? Bojte, neće nikog to prevariti. A osim toga i blesavoje. Vi, engleze, da pređete. Egele, molim te, nije nego. Samo napnete vratne žile, pa zabalite. Pa se opijete svojom vikom. Zapjenušite i izgubite vezu s mozgom. I ne mislite mozgom, nego repom. Niti gledate, može li to tamo nekog jačeg da uvrijedi? Vukli se među vas, ljotičevci, federalisti, germanofili homoseksualci, perverzije, lude, svašta, svašta, svašta. Možda ima i ozinih dopisnika. A nije možda, nego je sigurno da ih ima ubačeni. Su. Ne može bre Engles to da trpi. Može odjedom da mu prekipi, pa da drekne. i u Božju mater! Svi vi! ...da nas vrati baš onu materinu iz koje smo se jednom jedva izvukli. Ah da, da, ne sjedi Engle, zna ušima, samo što ima gvozdene živce, ali svejedno ne može ni onda trpi ovu ludnicu svakog dana. A, A još ima drekavaca koji nemaju ođe drugog posla nego da traže vođe, te da im sude... Ako to nije iz kuhinje moše pijade, ne bio ja sam. Smio bih životom da se kladim, da to njegovi prstići odjemute. Ali ćemo mi, osjeći te prstiće, ja vam jebam. A bi li će li ovo obraćo Riko truba. što je austrijskog rata išao pre slabom, a posle, da je žandar ima čudaranja, što socse mubi od taša radetica da ga opljaču. I se ono noć ujenim Milano Radonjićem, te zgrmnuše grdne miliona odrožajskih. A neka to ja da ne mogu. Puštili on jednom glascu narod da će umiriti Italijane da ne pale. Ako narod smiri komuniste, da na Italijane ne otvara vatru preko planine. Aršta je učinio braćo da spreči paljenje. A, a, ništa, ništa, ništa, ništa, ništa, ništa može bivučila, ništa, ništa. ništa. Samo je ja Dirikajel ja kao ispred talijana na čelo domaće milicije u Skonju pa pre Kolokve. Sve onda mod oni goletija oko Bača ključa i Vranjaka da talijanima osigura put prema Jelovici i da ih zaštiti od partizanskih napada. Pa da i tu preda ljuba Milića da ih koni sve du i to bez mrtve glave nego i bez jedne jedine rane a usput tako osigurani Ali katun za katunom i sjeno za sjeno? Pa, koli be, i telečare, i petare grosiječa, i kućere na stankama, i sve, sve, ama sve, braću, da ništa ljudsko ostave I ništa, ba, nije ni ostalo. E, je li moliš, je li moliš, devućina? E, tako, ali, ali. ništa, osim onih drvenih korita počeo smamo. I još nešto! Zgarišta! Yes, yes. Zgarišta, braću! Din se tisao iz dolina, pa se miješao gore nad brdima. I spajao se, razumiješ? Od prokletija pa sve če čera i tamo do durmitora i do pive. Dim i tama usred biloga dana, moj vucelja, a po tamom bleje nesretne. Oce. Šta je ble, riko? A, ble. Bleje, bleje, rikaj le, geždić u oce. De, he, I to plije I stravljene ovce, izbijene u gomile, Panda muču krave, braću, jeste braću, ja, ja, ja, ja. muču krave s vimenima punim mlijeka što im se siri pa ih muči. Neve čustarci, premaćeni, ne, i vezani, vezani z ograde, Riko, ili, ili, ili maskama zarebove. Kukaju žene s djecom ispod neba, ma kakvog neba, neba kojega nema, koja je zemlja dimom zatamila, a po se ne razlikuje, ni će šuba, ni će je li vada. Sve se smješalo u, u blejanju i u ludilu. Kevčin. Jes, e, jes, rikajde, gizniću, jes. Sve se smješalo. Svijet je jedna prostrana ludnica, bez granica. Šta ću? Če to, gizniću, he? Eh? Ne bježi, kurvo zlikovačka, ne bježi stani, neka svi čuju ko si i šta si. Braćo, ješ li ovo ona i Rika, ele, što nam ostavi stoku bez zimnice, te nas, ješ, ješ. Te nas nagnja da je pokoljemo prije vremena. Zakrao će li, nema soli, jadan. Ma nema soli. Ne da pogani italijan soli, dok reprimiš njegovu pušku i ne daneteš Riko upusilo da si soldato nacionalisto. Ko što nas ovako i bez mesta i bez mleka na celu godinu. Zar strašni nas ovaj slikovac glađu. I uprez munac u mašinu, mašinu, braćo, u plaćensku miliciju. Dragine modda, za, za izgubljenu tužbu bitku. Aj, sve ti ka pomislio krvni će. Kud nas to može odvesti dok se nas vodi ispočere u počeru. I sedla nam tumartio naređenja, rečenja, u napredenio pod ofitira. I Jelata, žela tu najveći. Pa postavljenja komandanata, načalika istapova, podlikovanja pa i ostale blagovi i blagolama što su stižale avionima, podmornicama i radio talac iz Londona. I ono, i ono, i ono, kad si pokazivao zlatnike, šećaš li se rikajle, one žutelom do neke i mahao svilenim krpama od padavrana što su ispuštali, da pokažeš kako ti Churchill odobrava to što kauziš tarijanima i vodiš najamličku vojsku. Da, znaš ti tišu okupatora, jer je tako se vraćao. Pa je silikan pomisio krvniće da nas vodišu ne povrati. Jes, sa! Pa! Pa! Sa! A šta? Ako šta? Ako se sa? Tako je profesija. Profesija? Je, yeah. firavol, je, yeah, je, yeah. sve sam svjesno i namjerno. I namjerno? Oh. Oh. I opet bih. Oh. Ukšite, uh. oh, ukšite. Možda uskoro ih hoću. hoću. Kako bih drug čije bez sile i paljevine uspio da vas prevedem iz rezerve komunista u aktivu suprotne strane. A. A, jednoga dana će neko da se sjeti i da mi oda priznanje za to. Hvalili ste mi do neba uzdizali. Pjesme ste mi pjevali da su sva brda odjekivala. Ide vojska, ide sila... Potom pod komantom, giznični! Ćođi, čođi! Eto vidiš, eto vidiš. A sad hoćete da me optužujete za istu stvar. Vidi se da ste stvarno lažljiva, vjerolomna i podmukla čeljat. A srebrno kandilo ukradeno iz manastira Bečoviću. Skjećaš li se, a? A, ukrade ga ovaj tvoj brat Miro, kad smo pivu preotjeli od partizana. Yes. Još kad mi reče da ga nosi na poklon manastiru u Gizdavi, zviznuo sam ga po zubima da se prostro na zemlju, a onda ste skočili na mene, vi, braća, Bečovići, sa zamahnutim kundacima kao ludaci da osletite brata Lupeza. Onda, slošajte, da onda, slošajte, onda, onda. Eli, sad hoće da mi se svete što sam ih pozatvora u tablice, jer su digli. Руку на <плых> Ovo otvorit ću Minhenu, kafanu i kuhinju, pa navarite, braćo, ko srpske kruge. To je, to što se čeka. Daj, obračur, izgledu isto oka. I zapada. Nas sada odmah dići gore u komande. Da nas pitaju za savjete. Mi se prvi sudarili strveniva. Mi imamo dugo iskustvo u borbi protiv gerile. Isprobali smo kako se pučevi pripremaju. Pa... Ako se vrši, vrši, prodor, u, u, pozađinu, stvaraju, crne trojke, crne idemo na zapad, Amerikom da trzbamo, idemo hoista, ideti va, od Boga, Kristis religija, idemo neću vizet više stvarno moj. Braco moja, a mi ovo krenuli, u tuđinu i nepo. I da nam se grobi izgubi, da nam šlijeću, niko ne zapali, eto tako. A zar sada da ostavimo svoju zemiju maju, svoju jedinu? Sada kada su je glad, buka dijede i nevolja sa svakoje strane, sada... Kada nema, ko da je rupu kruži i da je utješ? Ješa ja nekako. Ha, braćo moja, trebalo bi svi da se vraće. Stvarno bi trebali miru, pa pukovu, pukovu. Noša borba još nije završena. Eto, ko žije? O, da mi je još jedno to na vrda i proplanka, pa makar umro. Čezno mi ovo miru. Pouzdri čemu te braćo, neka možvaraju. Ajtraj, ajtraj. Ajtraj samo mora. Ajtraj. Pogledajte. Da nije greška, kakaj, kakaj, da nije. One može to tako kako, to bi bilo da se poludi. E. Braćajice. Politika je vasna bila kurva i bice. Izdali su nas ili su nas prodali. Kaj, kako izdali? Sosedi, nemoj da ti žaš pariku ovdje, svoj. izdali su nas koji vasna. Odene se pravo o li ti to? Odmukla, sort ubačena. Laješ li? Ovaj pravac odi pravo Jugoslaviju. Jugoslaviju? A to što kaže da sam ubačen, bit će ubačen zajedno s tobom pravu čorda. A nije moguće. Mi kaj, prije li Šta kažem to? Kude ide ovaj voz? Kao granici? Ma kojoj granici? Materinoj! Is, is, ono i što je naša bila. Ma pa to je nemoguće. Nije to bi bila prilog. A to, to bi, bi bila propak. Ma čekaj, ma nijesu ludi da nas vrate nazad? Ne znam jesu li ludi, samo vidim kude nas vode. Po ček, čemu to vidim? Čekaj ček, da vidim. Poznaje put. Ti poznaš ovaj put. Kako to da ti ovaj put poznaš? Poznajem kao svoj džep. Izvozio sam prije rata s tjeniškom S i rukacama, nekoliko puta godišnji. Ovuda? Ovuda. Sajti dođe! Ma ne kuraj se! Kočnicu! Kočnicu! Kočnicu! Kočnicu! Kočnicu! Ustite kočnicu! Ustite kočnicu! Ustite kočnicu! da iskaćemo na neki! Ustakite kočnicu! Yeah! Jel' ovo je li spokse? Jel' ovo je li spokse? Jel' ovo je li Stani Marko, da pomođa! Stani te! Eva koči, skaponi! Ovo su vagoni za stok. Stoka ne zna što su božni. Kop, za kopa kop, patos na srednju. Ajde, ajde, svako da kopa, svako pod sobom svoju rupu da kopa. I sve te rupe, razumiješ? Da se spoje, odjednom će da velika rupa da se stvori, pa onda svi kroz tu rupu iskačemo jedan za drugim napolje. E, pa si ga pronašao? Pa kroz pa, rupu, pa po pa točkove. Komunici bi tako uradili. Ne oni u ovo oni bi došli. Ne bimo imao kode da ih u ovakvu gadnu kriju. Komunici su uspjevali uvijek zato što su nesreći bili složni. I kao mi, rogovi u vreći. Su je ga vreć Zagvaneš komuniste, jer je Riko Pa čelo si me da ih bijem progolim Tri godine, jer je da se uliže moši Pa je počeo da se ježba E, nećeš majstore Nema izlačvelja Da ćemo sad svi za jedno Pretpravi sud i pretpravi Pa neka plate oni što su narod Zavodili na straputice A ne da plaća ljadna gola i hladna sirotinja Što se vugli da gine I griješi dušu od Lijepza Do nnf -e i da naži Austriju Na svatvom mjestu krvavi I u svaki potok Da pobode mrtvom davom. Vidi ga, takva puđa izvedamira ne? Ne, ne znaš ti njeka Kad on viče, riče Iz pozadi Strava bi te umatila Pa te ni danas ne bi pustala O nema šale Komandant izdave Komandant prigade Dolje nahije E, ja da ti e, to ću ja nima tamo da kažem, ako me ko bude pitao, e. te pravice kod i komunista, on bi trebao da plati za sve, a ne ova ljadna golotrba i boconoga sirotinja, što se od streha pukla za jačimu. Da a niko njega ne zna, kao ja i bolja ljadna vrća. Da Hrce moja. Mišli tu ruku s mene. A to je samo moja ruka. Pa šta da neće da te ja nosim? Tu ti kažeš batastevi? E sram te bila. Pojma nemaš kako batasteva voli debeljane i guzete. Znači to s mene čuješ? I nađi nekog mlađeg tamo pa se igraje toga s njim. Ne smeta meni što si mater. Ljok. Perverzio najgore vrste. Ti to meni? Nego, šta si? Cikanštino, džumre jedno. Sebi ruke služaj, ja ću ti sad zavrnuti šiju. Kako ti to, gospodine, molit ću ti? Jesam li ja tvoja žena da učutim kad mi ti kažeš? Da ne bude baš obratno da se ti. Ako nije reci nije, pa ćemo i to da proverimo. Učelja. Učelja. Približi se ova mojma, nešto da ti kažem. Dosta smo blizu. A nijesmo se mnogo ni uželjeli, gospodine komandante. Nema više komandanata. Ni činova, ni razlika. Jer jasno? E, je jasno? Jel A to ti učelju zoveš, a debeljuc. Druge nisi tako tražio. Baš tebe briga što tamo neki mršavko. Jel jasno? Rezove. Odašim, deke Odošak nek uči tiho, tebe pobogu šta se čudiš, bili bolji pa su legli. Svako najzad nekome legne, nema tu sramote. Považi za, ali što da tu tom položi, ha? Ja? A ti to ne može da izdrži. Sada izdrži. Znači sve iz početka, a? Vidje ovako ukratko rečeno. Legnete tvoj batas i na tvom primjeru pokažu im ne znali samo jedno fino, blago, Klanic. I kako se to naški radi, znam. Čisto, glatko i bez trzaja, sigurnom rupom. Je ta stvar možda mi valja kad se nađemo s one strane. da može nego i sigurno. Što im je mi lud, more? Kažu neke li ja im ne verujem. Ja sam bio jednom uludni čar su me pustili. Kažu, opametio se, ja se upisao ovu nacionalistu. Znaš, šta jeste? Ma vama što čutite kao da ste poklani? Bite poklani po razredu pa uživaju u napred. Ali za tebe malo mi je jedna svrt katka. Pošto si deset dugačih zaslužija. To što hoće ti skrati muke. Zadužila ima naša tajna organizacija. Znaš kako se zove? su A to znači zatvorimo u Ajde nas dvojice tutišni da prečiš. Daš žuja! Ostavi žuju! Znaš žuja što treba da se svršim i smo iz iste škole. A drugi put kad mi se budeš rodio, pripasi skisa spancavaš. A sad? Zašmu? Neću da šmuri! Možda i bez toga nema problema jer vama, crnogorcima, je to izuzetno dopušteno. Jer zbog nečeg uobražavate, a ste važniji nego drugi. Ajde, blagobrati nas koji se ovde kod imaš nešto da mi šapneš. Da li je greška? E, ovaj put vodi prema Ljubljani. Ajde, ajde, braću, ajde, mila, činite nešto, činite nešto, bujite se, nemojte tako da stojite. Iđite, e, ne dajte, zautavite, zautavite, ej, ej, ti tamo, e, recimo da stane, da se vrati, na stanicu da se vrati. Ima neki da stilaze. Rikverc, rikverc, čurinka ti kaže majku ti kurvu na bazanu. Hvala, smoljo, tronja mi smoljo, udarit ću ti stotinu batina kad ne uhvatim moje ruke. Ej, vi samo, prenesite naprijed, ludak vozi, ludak, treba za peč, za peč, pečkina, idemo, ovaj nas okrenuo za Ljubljanu, skandal, skandal i kriminal prve vrste, ej, recite samo NK jave, da, da, da se zapala slama u vagonu, izgore se živi ljudi u vagonu, tako, recite, telefona NK jave, Davu, da nasljenja, da se zaustavi! Da nasljenje! Gori! Tišina! Pa, čekaj! E, ka... Ostranim nešto tamo! Tiši, tiši, tišem! Daj malo tišem! Pa daj prestani svim ostranjem! Dosadio si i Bogu i nudio! Čuješ li je tebi dosadilo, meni nije ni počelo. Sad ču ja njega! Pogledaj! Ostavi ga! Ostavi ga tehaju njega nekih što bi ga zlumio na kvaliču. Znaš šta je, burazeru? Ja sam nekog decu. Poklali. Mora se to, znaš, kad naredja da se malo zastraši narod. A jednu staru bogavi. Ali čini mi se da nikad u šgotu nisam nekog od krivivo sad bar na kraju jednog badiseva. Jer ako mi broje krivice, morali bi zasluge da mi broja i nož mi oženio. Znači da njega po kratkom postupu. Mama, ne treba, udalo, ne treba. <laughs> ne treba. Treba, treba da se pokupe podaci za sve komuniste, njihove i njihove pomagače. I sve one koji ih i koji sabotiraju naš rad, da. Upisak ovakve lice će komandante korpisa drvati u strogoj tajnosti, prema njihove aktivnosti će narezivali kredaciju i sliku. A da u tvrhu će se obrazovati perorističke grupe, koje će da ostanu u koji je ove ovaj da ne znaje na zadrugu. A izvršioci, izvršioci će da budu u strogo povrljiva lice koja su uvežbana za konspirativan rat i vješta za izvršenje zadatka. Svako lice koje bude predviđeno za likvidaciju, a i trojku koja to treba da izvrši, treba označiti šifrom. <gledanje> Niko nikog ne poznaje i nikad ga ne vidi život. Ne, forzano. He. Ne mi to dopo ga mi je krivo što će da prođe isto kao i ja. Ovaj celogodi, a zaslužio je 100 puta gore. ...te on kutiju tamo. Ha? Zašto? Pa nama ni njemci nijesu uzimali brice družave. Njemci su vama i medalja vijelili. Nama, nama puške nijesu davali. To su oni tamo iz prednjeg vagona, znate. Mi smo ratni vojni izneromljanici. Yes. Nas vode iz Austrije. Mi smo krigirpanjake. Krigirpanjake. A mi smo sami tražili da se vratimo u svoju zemlju. A sada smo srećni i presrećni. Mi smo i mitinge izvali... Brate! Kakav brat odbi? Družne! Kakvi drugovi reponja jedan? Dozvolite mi, poštovani komandante, da u ime ovih zarobinika ovdje pojubim moju jadnu napačenu Ibe si da sakvali. Dobičeš ti rodnu grudu i po glavi dutčino matora jedna. Nam ja te tvoje seljačke što se još 10 puta više. Rekao sam, noževe i britve, tamo. Samo jedan mrtvac. Ti. Pitao sam koji si ti? Gospodine, ja se zovem Šančević Risto. Prezime me Šarčević. Da li je to od Šarca? Ne, Šarčević, gospodine. Nije š od Šarca, nego od Šanca. Šančević. Bili su šanac iskopali da se brane od turaka. Dobro, dobro, možda si ti baš i ali ti nešto ne vjerujem da si Šančević. Da, da li bih htio da povučeš tu izjavu? Nema ja da povlačim, gospodine. Janez! Uzmi Janjo onu mačuvu. Biješ li ti Gizdić ili Šančević? I jedno i drugo. O, kako da ma kažem, Gizdići su samo ogranak Šančevića. Prađed moj, zvao se Risto Šančević. Bio je kitoš, znate, pa je volio da se gizdi i propinje pazvo. Mi tako po njemu. A da bile, ti si taj Riko Gizdić, milicijski buljubaš, a? E, pa mnogo si nam jada dao. A nekad da sam te uhvatio, to bi mi više sreće bilo no da me izaberu u centralni. E, e nekad. E, sad, sad kad ste me uhvatili, koža mi ne valja ni za oput. Ni koža, ni ništa. Riko bez konja, bez brade, bez vojske, bez ičega. Riko bez rika. A Zar je to pravo? A šta zar je pravo? Pa zar je pravo, molim vas, da ovaj strada umjesto onoga. Jer mi sad jedno te isto. Onaj što je imao sve što mu treba i ja, što nemam baš ništa. Izvoli, sjed. Bio si učitelj? Jesam je, je u, u mladosti, u Kolašinu. A u rožaju? Šta si bio u rožaju? U rožaju? A, a pisar. Opštinski pisar. Pisarica Ćata, Ne, boga mi, nego najveći. U, u, u rangu sreskog načelnika. Onaj što vedri i oblači tamođe. Dobro, šta te odvede u izdaju? Ako je ako se neko hvali da je izveo revoluciju, onda ona druga strana nije izdaja, nego samo kontra revolucije. Dakle, hvalimo se revolucijom, a ona to možda mi, to ti kažeš. Možda jeste, ali onda to za vas ne bi bilo dobro. A šta ne bi bilo dobro? Pa, svaka revolucija počinje uz dizanjem krupnih riječi. Pravde, slobode, jednakosti i tih stvari, jeli? A završava se uzlizanjem policije i japsana za odbranu ideala. Sada, o, hoću da kažem, ovom vremenu što sad dolazi, ja bih bio policajac potrebniji nego vi što ste ga pripremili. Vi ste svoju ulogu odigrali, ostavam joj samo da odete... A mi bi to očuvali. <laughs> Interesantno. Ne brini, ne brini, naći će se policajaca. E, e, naći ćete diletanata, ali to je nešto sasvim drugo. Dobro, dobro, da se ne zamaramo više oko toga, kažite i meni. Jesu li vama Gizdićima Ramovići neka svojita? Au, bili nekad! I, iz istih smogaća izišli od d, Drmalja. Eno, i sad u Liješću postoji njiva što se zove Drmaljuša. A sad mi kaži ko izdade Ramoviće komuniste što ste ih poslije predali talijanima. Bilo. Ako će toga da se sjeti, uh, uh, pa se bi se zamrsila. Ti razmrsi. Hoću nit po nit. Kojih je prvi prijavio? Ne mogu da se sjeti. Lažeš. Ne. Neću da dopustim da me vazdan vodaš i važunjaš. Molim vas, nemojte da vrijeđate. Imaš li ti još kakvu želju? Nemam. Samo tu jedno. Mnogo ti je skromna želja. Kojih je? ti možda nećeš da govoriš. Pa i neću. E, boga mi, e, boga mi sam ja znao da se u nas ne može bez nasiljen. To je samo početak. A Ramović, kojih je? Labudih. Ima više tih Labud. Labud Ramović, najbliža svoj. Labud je izdao samo dvojicu, Pera i Marinka. Pa, pa vi... To bolje znate nego ja. A onaj treći nije bio s njima? Blažo. Blažo, Blažo. Nije, nije. Nije, nije. Blažo je bio rupu iskopao u suvomeđu s strane puta ispod Lozara. Je se je, je... Nevjerovatno. Nevjerovatno. Odmetnula se čovjek, hajdukuje, a tu u selu, pored svoje kuće. Pa majko moj, kako. to se on zbog hrane bio prima, kao znaš da mu lakše dodaju hranu. Blaža da... je tamo otkrila izdala neka druga tica, Gavran i Lilija, ne Labut. Ej jes, pa jes, meni su rekli, majka njegova, majka ga izdala. E, e Oni a, a nije namjerno? Ne, ne, ma ne kak' je, ne hotice. Kad je vidjela kako se vojska usundala, mrkovi oni sa šubarama, fišektari, puške i svašta, i ranci im na leđima bogati kao da je prava vojska, a ne pogani baš i bozuk što prodaje vjeru za večeru kad je to ona vidjela, znaš kako se to usukalo po putojima i pored međa, a zna na koga traži vojska i kako je jadan čovjek kad se nađe sa nas pre vojske. Onda je ona zakukala u poglaza. E, po tome su se oni dosjetili, potražili i našli ga. Pomogo im puki slučaj, krivca nema, je li? Ne, nema, nema. Janjo, e, dodaj mi tu mačugu, treba da mu pomognem da se brže sjeća i tačni. Ma, nije majka. Reče ti malo prije da je majka? Ne, ne, ne, ja rekao ono što narod priča. Nije istina, nije lud narodno ste to vi tamo neki iznitvili i u narod proturili jednu vašu varijantu. Svalili svu krivicu na majku Sakrili pravog krivca ili je posredili stvar Pre koga kriješ Kaži brzo i bez odlaganja Dragutina Šančevića rođaka mogu isprošiti Učitelja je li tačno Jeste ja sam to po rukopisu Jer je on to pisance to A po kome ti je poslao pisance Tebi ga je poslao. Meni ga je poslao Nije meni no Bojčiću. Bojčiću A Bojčić meni Dobro zašto Bojčić tebi da ga šalje e, pa, Evo zašto Zato što je njegov teren samo do rijeke. A ne i su ne druge strane rijeke. E, neće čovjek da prelazi i da se mrazi. Tuđe poslove da svršava. A i nema ni ovlašćenje. Ne voli Bogom naš čovjek da svršava ni svoje poslove. A kamo li tuđe. E, a, I neće mu ljudstvo. Može da se pogine. Može e, kletvo da ga stigne. Ili da ga prati pa da mu potomstvo plaća. A da ne zna ni zašto ni pošto. Če bi se sigurno i ginulo da nije stavili djecu ispred sebe. A čio djecu? Blažov djecu. O, što će? Digao ruke Dobro. Kaži mi, od koga je Dragutin doznao gdje se Blažo krije? E, to ne znam. Ne znaš, e je E, to li? ne... Pita Janja, možda on zna. Čekajte, Drgutin je to slučajno saznao kad išao donjim kraćim putem da navrne vodu na livadu. On e, jeste svršio škole. Jeste i učitelj je dosta dobar, bogom je ovako. Zimi, e. Ali kako, proljeće dođe. On ti uvijek podrani na njivu i na livadu, a zakasni za školu. Baš ga briga za školu. Našao je tamo pješčanicu neku pored rijeke, pržinu jednu. Ozidao je, ogradio... Navrnuo malo vode na nju... I napravio parče Livade tamo... Gdje ga nikad nije ni bilo. I poslije je... Slušaj, milije bilo to parče Livade. No sve knjige i sve škole. Dao bi nekog od čeljadi... Ili od djece svoje... Samo da mu to parče Livade ostane netaknuto. E da je on... Tako išao noću... Sam kroz selo. A selo opustjelo. E, niđe ništa da šušne. Niđe glasa da se čuje... Onda je on u toj tišini čuo da neđe Neko hrče e, Pomislio je da je Tu neko pjan zaspao Potražio i našao tu skrivnicu I čovjeka blaža u njoj I onda ste sve svalili na majku E Pa uvijek se tako Kad se može na nekog drugog svali Dobro, zašto izabraste majku A ne nekog drugog Pa, pa Zubate je to žena bila Vodi ona tamo neku propagandu i rezili, te platit ćete najamnici, plaćenici, čuplaćenici, orizari, makaronci, mažibrade, ništavčine, slaštočine, ovakvi ste, onakvi ste, obrukaste, I, nikako, brate, da se smiri. Tukli ste, jeli? Jesu, jesu. Prebrzo je umrla. A, nije, čudovoga. Koju je udarao? Ajde, ajde, mućni malo. Da. da nije neko od ovih koji su ovdje. Ma nije, va te kao... U, jes, jes, kako nije? Kako nije Miro Bečovat? Miro beč onaj... Ma onaj iz Sela Laza što ukrade kandilo iz manastira. Ma možeš misliti kakav čovjek. Možeš misliti. Turčin je po agovao, begovao, zulum činio, pa im je to kandilo ostavio nedirnuto. I švabo im ga ostavio. Italijan. Najposlije... Pa su i oni poštovali sve te stvari. Sve na miru ostavili. A moj ti Miro gori od ikog. Dukao je Mariju. Jeste. Jeste. A, a, a za ko ostav Mirovog brata? U, za njega sam svakšao. Veliki su to krolodci. Znači braća Bečovića. Znači. Znači, ko ostav je Mirovog brata? Dobro. A, a, mo, a, ja sad tebe... Čita, pošto vidim da si slima. Od kojih si pogodi? Ja sam Relja. Znaš onaj Relja što ti je pisao prijeteća pisma? Uuu. Uh, uh, uh, a mnogi li su meni pisali ta prijeteća pisma? Ja, Ko će znam toga? Znam ja, znam ja. Ali ja sam malo drugči od tih mnogih. Ej. Po čemu? Po tome što ti ja ta pisma uopšte nijesam pisao. Sam si ti ta pisma izmislio i razglasio da sam ti pisao. Otca si moga Stefana u logor poslao i to tamo, u Skadar, na Bojan tamo gdje ih je pola i gladi pomrlo zbog tih tvojih pisama za koja si znao da si ih izmislio. Možeš li bar sad da se sjetiš? Ne, bogome Ni sad. Dobro, zar često izmišljao krivice ljudima? Jesam, je, jesam, izmišljao sam u, kad zatreba, jel? Ponekad, bogo mi, i bez potrebe. Nekad mi to dođe, onak dođe onako s noge. Znači, ma kakva ti je to vražja služba? Vidjet ćeš i sam ako ostaneš na tom mjestu, ne daj Bože, godinovi dvije, kako se čovjek tu prosto nekako promijeni. I izvježba se da drugo me podvali Dobro, da dobro, dobro, dobro Kaži mi, ko baci u jamu Garoviće? Pitao sam za Garoviće Za muslimane Za muslimane, da Pa čekajte, pa čekajte ljudi Pa znate li vi da su muslimani naše ljude žive drli Ej Mogu da vam nabrojim deset ljudi koje su žive drli. I Goluba Trifunovića sa zagrađa junaka. I odmetnika iz turskih vremena. A imao je preko osamdesetka su ga zaklali u sred sred sara. Danju ga kolju. I uživaju kako kako briti, Znam, kako znam, znam, čuo su, a, a, da su predavali partizane Italijanima kada ih uhvatali? to su se s tobom takmičili, ali ti si im odnio pobjedu. No sami Garovići nisu nikoga ni odrli, ni ubili, ni predali Italijanima. Mirni su bili pošteni, oslonili su se na svoje poštenje, pa su ostali i propali. A da su bili krivi kao i drugi, ostali bi pa bi danas bili živi. Pitam za njih, rođaci su mi. Moglo bi to da se dozna do tančina. Kako? Evo kako, ako ti mene vratiš tamo među one moje, da ja ponešto iskučim od njih. A koji su to? Ne, ne, bi oni tebi kazali, kao ćeš da kažu meni. Ne, ne, i nadalje. A šta nadalje? Pa, mislim, mogao bi ja da doznam i mnoge druge važne stvari, koje sad ne znam. Hoću da kažem, možeš ti mene da ubiješ. Ja, ja sam to zaslušio. I to odavno. Samo od toga ne imate nikakve koristi, jel? još morate da me zakopavate i da djavolu radite. A ovako, ako me ostavite živog, e, to bi moglo dobro da vam se isplati. Znači, ti si opet za saradnje. Jesam. Jesam, ali sad nije za... <gled> protiv revolucije. <gled> ni za okupatora. Jeli? Ako ti nećeš, pitaj starije. Oni vjerovatno drugšije misle iskustvo ih je naučilo da jedan ovakav specijalista kao e, što sam ja, može da im valja više nego 50 pravovjernih poštenjaka što ne znaju ništa drugo nego da budu pošteni <laughs> do kraja <laughs> <seke, I> tako... <laughs> znači ti bi izdao tvoje ma izdao bih izdajnike, kako ne bih ma odavno bih ja njih izdao samo da sam imao kontakt majkom oni nijesu moji kao što nijesu ni tvoji I... I još nešto ova je znam ja o vašima neke stvari koje vi ne biste ni u snu sanjali mnogi od njih su bili kod mene u zatvoru znaš. a opet drugi su onako prolazeći okolo ponešto mi došapnuli tako je super svi onakvi junaci kao što se danas brse. Pa to nego to je duga priča, treba za to vremena i komocije. Izvoli. Moželi da se dobije Nešto zapijit će, barem čaša vode. Daj mu čašu Raki i Lešo, ako je još ima. Njemu da da? Njemu jeste. A možeš i meni ako hoćeš. Ajde neke. Sa sreće. Alo? Da, ja sam. Tu sam, radim. Nikada ti na um ne bi palo koga imam u gostima. Možeš misliti. Rika gizdiča glavom. Pa se te ličnosti u ono vrijeme mitološke? <laughs> dobro, dobro. Malo oteži i odugovlači, ali mislim da će da krene. Gdje ješ? O redu, o redu, kad se mora, dolazim. Zdravo. Slušajte ti, mali. Mogao bi već jednom da se uozbiljiš. Bogu, druže majore E pa danas, krajnje je vrijeme Hoću, druže majore e, Da mi ne lizgariš po ulici i ne juriš za suknjama, jasno? Neću, druže majore Janjo Čuvaj mi ovog specijalistu Janjo Nemoj glavom da se šališ da ga puštiš da ode Treba mi taj znao neke važne stvari Ako nešto pokuša da učiniti ga samo zveknim mačugom po zatiljku da se prostre Ali pazi, nemoj da mi ga ubiješ Treba mi on živ, a ne mrtav Jasno? Ha? Vraga crnoga mu je jasno. Ali da ako ne zabrlja za deset minuta... Juja. Dobro, tovariš Leš. Ajde, video odmah mi je bilo jasno da ste Slovenac. Slovenci su jadan pravi Sloveni. Staloženi i sigurni od malo priče. Kao mi pokoljemo se među sobom oko nekog metra zemlje ili oko nečije krive, tuđe, blesave ideje koje to najradije je rođenim brato. I vidio sam ne vole da lažu bez nevolje. I jez, upotrebljavaju laž, ali slušaj, tako je dobro ispeku da to sasvim liči na istinu. Ja, da se ne uzdam u Slovence, ...i u njihovo veliko zdravlje... ...u, pa odavno bih se ja ubio... ...toliko sam se bio... ...razočarao u ovo naše... ...Čangrizavo i rasparčano... ...južno od Save... ...i... ...i, i brate moj, iskreni su ti... ...ne, nema ti kod njih praznih obećanja... ...niti one naše već dosadne hvale... ...junaštvom... ...ne, ne, ne, gleda se kod njih... ...šta je ko kome nekad bio... E. Brate, sestro, pobrati me, kume, priju. A ovamo ti, ja mu kopam što prije mogu. Nego ti se god njih zna. E, prijateljstvo za prijateljstvo, a sir za pare. Zato ja strašno. Ne volim slovence. E, prosto ih obožavam. Eto. Staro, zlato, cariracko. E, takvog više niđe nema. E, ali meni, jako je zlato, više ne treba. Dođe vrijeme da se rastanemo. Kad me ovi vaši momci po popresudi ili bez nje... Odvedu na moj posljednji put. Uzeće sat neko drugi. Tako je to. uzimas. Ne bi valjalo da propada. I naši su Boga mi koliko su mogli. Ali ja ne bi htio da ga uzme bilo ko. Ja hoću da ga nekome poklonim. Pa da se taj neko bar jednom godini. Sjeti i mene. Hoćeš li uset slujec? Da je ubil mog brata. Ja ja sam to mislio za uspomenu, nevalja, ne valjam, znaš, ne vidim ni cifre ni skazatke doklinepamim na očari. E, a dobro, dobro, dobro. Ako ga ti nećeš onda ništa. Kdo je u bil mog brata? Ja ne Ja sam samo rekao da da duži put ne istrcava, možda su to oni pogrešno smatili pa su greškom. Gdo je ubil mojega brata? E, ima jedan crni nožar. E, I Srbije. E, ne znam tačun, da li je Cigo ili neko drugi. E, njega bi trebalo da pričvrliš. On sigurno zna. On je tovariš kome pravi da ti se veš, veš, veš. Ne, ne, ne, ne znam, ne znam, ne znam. Te, ne znam, moja brigada nije prolazila onom stranom gdje je vaša kuća. Ma ne, niće ni blizu vaše kuće. Ja čak i ne znam gdje je vaša kuća. A, čini mi se da je na onoj golometini tamo dolje ko se kreće eh, mo e, To su bili rečinjani Ljubominic s onim njegovim reponjama Njih ti traži, oni su to, niko drugi Pozna marifete, e, tako su na Lubnicama Bilo se predalo na Lubnicama 30 rovčana i moračana Sve mladići To i nijesu bili partizani, nego svi Ili skoro svi, no bili sani i nebješti I niko na našem metka nije opalio Nijesu im puške htjele, znaš Promrzli im zatvarači Na našima nijesu promrzli, vješ a ja se ih naučio kako treba zato da drže u njetrima. E, e, I onda ka su se predali, ka su ih naši razoružali, njih ti onda uze Ljubom Minići. Njegovi su, kaže, a rovčani su, braća su mu od gojaka i od nikše, pa tih onda poveza u jedan lanac, pa naredi u njih vatru buškom italjezom. Hoće, kaže, da nauči Vasojeviće kako ne treba oni svoje da žale, a znao je on i vidio je da mi svoje ne žalimo, nego pogan, pogan, pravi se važan i kokoti se kao da prije njega niko nije trijeljao komuniste, jer, jer to nijesu mili komunisti pa da mu čovjek i oprosti jeli? nego iz sela zabačenih, iz rovačkih i gornjomoračkih nevićboga dubiroga, pećina i savardaka dženiko košulje nije imao da obuče a kamoli da čita knjige i novine, ne znaju ti oni šta je to kapitalizam marksizam, klasna borba lenjinizam i te stvari kapital, idi molim te toga kod njih niti je kad bilo niti će biti Preča bila misao Unim njihovim prlinama ovsem sječmom, sa šugavim teladima Gde se nema piće za zimnicu A u proljeće se nema za sjeme Nesrećna džeca Pokupljena pod moranje i na varku Žalosne majke ostavili Da izginu, a da ne znaju ni zašto, ni pošto I svi su izginuli Samo dvojica Ta dvojica su uspjeli da pobignu na to su upravo bili komunisti Neki Jovanović iz Bjelopavlića I Perutin sid. Kaj se je zgodilo potem? Kaj se je zgodilo potem? Šta da se zgodi, samo slih. Zakopali. A mojega brata? Kao i druge. Pojela ga tama. Katera tema, katera, kakšna tema? A, tamna, tamna, tamna. Podigla se pored lima i uopšte kao magla kad je gusta, pa se ne vidi ni vrana. Kaj, E? ti mene nasamo da kažeš koji vam bješa onaj ovako ono što ste go onako udesili. A, to i ti hoćeš da me ispituješ. I, a što da ne? Pa treba ja nešto da naučim, valja A ako ti nećeš da kažeš, ja mogu da nađem deset. A mogu i više od deset. Dakle, ili si učestvovao, pa nećeš da kažeš, ili nijesi, pa ćeš reći. Prema tome, Ti si li zanat izučio? Onaj u vagonu je li bio komunista? Bože, sačuvaj, bio je ludak svoje vrste. A ne, moj, zato što je lud, vi ga zadavili. E, njega da si dobio, bilo bi ti isto kao da si arhivu dobio. A koji su ga učetkali, ja? Ne znam, ne znam, se Miro, Bečo i još neki... Živu u zavijesu, napravili za zavijese nekoko prcanje i to sve. Živu u da se ne vidi? Dobro su se toga dosjetili, moj. Jesu, <coughs> jesu, mnogo su dosjetljivi, pa su... Ej! Što će trebati? E Ej, ti, ti! drug, ću bom tebe zovem. Šta je bilo sa vodom, a? Pa rekao sam vodu sa izvora. Šta? Nema vode... Nijesam se ni nadao. E, kaže, neće da donosi vodu za tamo neke izdajnike. E, majko, ma donijeće tebi tvoje leso, vode, freške. Kdo je ubil mojega brata? A, o, opet je tebe uhvatilo ono tvoje. Kdo je ubil mojega brata? Ma, pušli sa to, ubijeno je, mnogo braće... Ruske, švapske, svačije, školovane i bez škole. To se toliko zamrsilo i zapetljalo da više ni Bog ne može da rasplete. I najbolje da si ne pita. In kje je grob? Ha? Grobi in kje je? A pitaj nekog samo mene. Tebe va prašam, mali si ti. Ne, ne, ne, kunem ti se, kunem ti se. Ja svojom rukom nijesam ubio nikoga osim otaša Radetića. Ni njega ne bih, nego me otac Vučić nagnao i natentao u to. Kdo je ubil mojega brata? Pušti sa to! Što toliko zapeo za brata? Kao da je neka sreća imati brata. Zati da je brat kojim slučajom žio. Ne bi ti toliko za njega pitao, ne boj se. Bilo bi tu i svađe uvijek, uvijek žene braću posvade. Ili bi se glodali, grickali i ujedali jedan drugog sve do groba. Ili bi jedan bio jači, pa bi skuvao i pojeo onog drugog. E, pametan biješe Paun Vlašić. Nekad čuveni Paun Vlašić. Onaj, brate, što ga ubiše komunisti u sred varoši. E, on uvijek je govorio, tica koja ticu ne jede, govna jede. I ti Paun. praviš da ja jem svojega brata? Ne, ne, ne, ne, ne, ne nije sam ja to rekao. Nije sam ja to rekao, nijes mi ja razumio, sam Jesam, sam i radi tega se daj, ne moremo najti grob. Ma čekaj, A? druga, nisi me razumio. Jesam, e. in kje Kosti? A? Kosti in kje su? Uvali, pored puta. Katera puta, in kje ma, ma onog puta, brate, što ide prema rijeci, Tari. Tari. Tari. Tari. E. Katera, Tara, in kje je to? Ma, ma, tara, rijeka, Tara, sastaje se sa rijekom, pivom, ko ščepan, polja, te grade, drinu, u drinu se uliva lim, drina u Savu, Sava, u Dunava, Dunava, u Crno more. A jezus Marija. Kako je dospjelo on ti, Jezus, Marija, i Magdalena, boga mi. A, a kako ja dospjeh ovamo? A kako ja dospjeh po te tvoje blesave šape ti i na mene da zamakuješ o da si našao volao kupusu, jeli? A? E, stižemo svi, gdje nećemo i gdje nam treba. I, i vićete ako Bog da, stići će ti ako ne da taj tako idiotski automatski utvrđeno nema izuze taka ne ne I, i oni koji se čuvaju i koji se ne daju stižemo smiđe nećemo vidiće nam ne treba Eto. sve se sprema proljecu da se veseli jagnjat sklaču poliva dana ja radi se uče da glog brste djeca trče novo da obuku. Šta, ja ne da čekam ako ne kolac po vratu. Žena mi se više ne nada. Moje dijete nema druge roditeljske uspomene do da ga kore za očeva grijeh. Eto, to mi je uspomena od oca. Ne da nosim neki kamer u vratu. Ma, ma, ma, ma vi Slovenci ni jeste Sloveni. Da ste Sloveni imali biste osjećanja, sažaljenja, duše, srca i tih stvari, a ne samo čap pa u džep. Hitro. Hitro. Obusko, Šta je? je evo, evo, evo, evo, evo. Evo, odmah ću ih obuti. Obuću ih. Obuću ih. Obuću ih. Evo, evo, evo. Odmah, obuću lih, obuću lih. Chitro, evo, evo. Evo, odmah, obuću lih, obuću lih, obuću lih. Chitro, evo. Evo, evo. Evo, evo. Evo, evo. Evo, evo. Eto. Eto. Eto. Eto. Eto. Eto. Eto. Eto. Eto. Ej, e, zburke. Kako je to? Kako? kako? E, evo kako, evo kako. E, ti e, tu žmuriš i U. brojiš do 50, e. a ja idem pa se krijem, znači. I poslije me ti tražiš, a, a ako me e, ne nađeš, ja, ja. Jeli, onda ti ponovo žmuriš, a ja, ja, ja. se ponovo krijem. Da. Ajde, evo, broj do 51, 2, 3, 4, 5, da, da, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, Lepša igra, i ja tebe uh, zbodim. Nećete, ja, ne, ne stani, stani, stani, to je ti, pričat ću ti, pričat ću ti, tvoj brat nije htio da miruje, nego je stalo, išao na sjednike i pjelo odgusne. E, eh, pa i to bi mu se oprostilo, ali on umjesto da zapjeva nešto o Kraljeviću Marku, ili nešto o Markovim konacima, ili o Petku Devetku, ili o Ljubavi, nešto znaš da nema veze s politikom, to je brat pa zapjeva o podrižde se jedan pramen tame od proklete zemlje vasujeve. E, pa je pjesmu još ponačinio, znaš, pa umjesto pramen magle umetnuo pramen tame, da bude jasni. U, a odmah su se braća dosjetila na koga se time cilja. Pa jes, pa jes, i bi se dosjetio. Čim se pomene crno tama, čak i kad se ne zna odakle je. Znam se takšno ko je i koga predstavlja pramen tame. Onda se tu postavlja pitanje, šta je tome posebno kriva sama zemlja Vasojeva. Zemlja kao i svaka druga zemlja. U njoj narod ništa gorino ostali. Bilo je tamo komunista, te još kakvih majko. Nije smo ih mi mogli sve pohvatati, ne da se to žilavo. Ih, postije su ih... Strpali u četvrtu crnogorsku brigadu, znaš, pa oni njihovi komesari, ceklinjani, zagarčani, stavili njih u prve redove. Tako su učinjeli ono što ja nijesam mogao da učini. Ja koji sam rođen tamo u toj zemlji, ne vidim da je nešto prokletija nego druge brdske zemlje. Jeste da se mučno živi. Malo ramnog, mnogo strmine, nekakve nerodne ornišine, duga zima... Mnogo leda i snijega, mrazu bi je, tama, ponese, pojede ih svaki džavo. Zato su mrzovoljni i zlomisleni. Zbog toga su tvoga brata, jest, jest, jest, zbog te pjesme je glavu izgubio. Samo pošteno su ga, pošteno su ga, muški su ga, puškom su ga, brate a ne toljagom ili nožem a ne ne nije sam i ja dao da to rade i tako su tamo svršili to ono i uvali tamo dolje gdje su one četiri jele ili smrče ne, ne, gdje su četiri jele ili smrče boj se boj se boj, se, boj se, taša boj se o svete radetića boj se za službu boj se za čin boj se za imanje što ga je vučić pola nakrao pola napljačkao boj se talijana boj se partizana boj se ovna boj se govna e posserremti se na takav život Hvala, ja mogu smrti da se narugam kao da sam najokoreliji komunista. I baš hoću, baš hoću. Kao onoj ludoj gaši što smo joj pjevali. Kako smo joj pjevali. Oj, djevojko, dilin, diklaš, to je, što je. Jel koja ko ja ne, dje, niklaš, to, to, to, to je. Ne znaši ti muzikala. A ne, pođe, pođe, pođe, ej, ej, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Dramski program Radio Beograda prikazao vam je pramentame Mihajla Lalićo.